Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun madhura falendrojm. Ne vetem prej tej ndihmte fal e kërkojm. Paqë dhe bekime të Allahu qofim i Muhamedit sallallahu aleihi wasallam, i familjes tim dhe shokut, dha të gjitha ata që vijnë këtu rrugë drejtimin e fund të kësaj vote. Të hëndërullëzër Muhammedi sallallahu aleyhu sallallem për me u amësu njerëzë dhe nësimet e zotit dhe atë që Allah u ka kërku pe tjune ka përdor metodat të ndryshme do tëtë është përpjekur në mënyrat të ndryshme që njerën të asëqëran atë që ata duhet me amësu dhe kështu duhet të njëtë mësojbë në format të ndryshme nga njere për mes një informatet rejë e nga njerë përmes një tërgimi e nga njerë përmes një shëmbulli e nga njerë përmes një praktike e kështu më rrath Andaj Muhammedi sallallahu a sellem në kuadrë të asaj më që për dërte me në mësuat që duhet ishën edhe tërgimet e ndryshme Këto tërgime nuk janë si kuratot zakonëshme që një mësu që tjenë do tëtë të të shtuara ose lëpërrallash e këtu më radh, po janë të vërteta, janë të sakta. Ngase ato që i tregon Muhamedi alayhi salatu vesselam janë shpallje prej Zotit. Allahu xhallahu ala i shpall, i thotë se nd të kaluaran kanë duhet kështu. Andaj tregoya u këtë tregim që ta të marrin shembull, ta marrin mësim nga këtë tregim. Ekso tregimi është ka të shumë taçi ka folur për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mundua që të fillaj qësa të filasë fila për njërin pëjtyna duke munduar që më ranga kohë që i kemi të përmendin me dhisa të dobi që ne duhet me inzirë me kujtë rëgjëm nga gjësikur ju kujtohet të ndërnë lezër shpesher kemi thënë se ato që ka ndonë të kaluarën qëka do që ka ndonë të kaluarën dhe ne tashme i përmendin kër të vijet data e caktuar kalendarike Nuk duhet me imarë atë mësime veç pëse ka ndonë të kaluaran Dhe me imarë veci një një një gjarje historike që ka ndonë Por duhet krasë kësaj me imarë dhe mësimin Si kur që kemi përmendur të Israja dhe Miraji A ka ndonë Israja dhe Miraji? Po, pejtënberi Alehi Saratu Asam ka shkuar në qilë, ka odhtu Dhe ka pa gjëra që ditëshme Tashna duhet veç këtë anë me imarë që ka të bëjë ma tjash zakën shmën Apo të i shka ma të i përë Jo ne morim shem me të dhuro. Çka përfitojmë na nga istrada e mirazhit? Çka përfitojmë na nga shpërmbulja, higjieneci pejgamberit alay salatu wasall? Çka përfitojmë na nga kjo kshtimbaron? Edhe këto tregime kanë shumë sime. Dhe pikrisht për këto sime ai ka rrëfi pejgamberi alay salatu wasall, i ka treguar shokëve tij. Jo më i tregu tregime edhe për Allah. Por të ju të reganë më gjari e të vërteta Që ata të mësojmë pëjtyne Se Ligja Allahu Gjellewala në njerëz Nuk në të rëshan Për të patë rëgimet e të kaluarës Sa e që ka bërmir Në gjithë mon është shkollir Dhe a e që ka bërkeq është dënuar edhe në qofë se është dënuar dënjime Dhe mësime të tjera Nga historia që li duhet me i marë Nga historia nuk është një rëfim Që të regohet për ë Dhe si kur që kemë përmandur një popël që nuk mëson nga historia e vete fillimisht, pasen nga historia njerëzve, nuk ka mundësi të kjatë të ardhme të ndryshme, nuk ka mundësi me ditë si mundësi në të ardhme në kur balafaqohet me sfida, me krize, probleme të ndryshme. Andaj, rëfimi që do këtës për te, e të rësmetëm Bukhariu dhe Muslimit, është nga ditë e sakta dëvërteta, që jenë përsilë dirit të këni nga Muhammedi Alehi Sallatua Sallam. Fjala është për tre njerës, nuk ku adim emnin, nuk është më rëndësi emni. Muhammedi Alehi Sallatua Sallam dhe të kështo. Ka ndalë tre persona në punë të tyne, në një mallë, dhe ka fillu që të bje shiër dhe në bjyshë, shië i madhë. Dhe ata, për të strahuar nga shiu, janë futër në një shpelë. Dhe, shpel, shpel, dhe të malë, një shpelë, një një shpelë, më më shëfë, për i shiuë. Dhe të kalën, shiuë pasaj me dalë në punët të ty një. Mirë, pa, po, nga vërshimet të më dha, nga shiuë i madhë, rëkullisët një shkëmbë i madhë nga maja malët dhe dënë Zodë i kështu që të ambyllë derë në shpeles. Do të bje pikrish në dirë të shpelës Dhe këta njërës në beten të mbyllën Më brenda saj Tentojnë Me eshtimë tërë forësën që e kam Përdorin mënyrat të ndryshme Me e largu Këtë shkëmb të madhë Po nuk e dalin Ska mundësi Dhe dikur dorzohen E shonjë që nuk është të mundshme Do të të kërkohet një Fuqi me e madhe Kërkohet do të të Më shumë njerëz, ose mjetë tjera për me largu shkëmbin. Ata si kanë pasë, që ata kanë dalë për punë tjera dhe janë fut rasisht në këtë, këtë shpër. Por Zotit ka daqë që ata të sprovohen me këtë sprovë. E që sprovën atyre të bëhet pastaj mësim për neve. Qëfar ndodhi pastaj? Ta ndëgjën për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Pasi që u shgënyen dhe pasi që u dorzuan e pasë nuk kanë mundësi me forësët e ty në me e largu shkëmbin Njeri për ty në tha Nuk në kanë betë tjetër posë në e lutë Allahun e madhë Së kemë në Në si njerës nuk kemë forësë kem Në së kemë mundësi Po i dretojme Allahun të madhë Me lutje që ajë Qysh din ajë vetë Të na e larganë këtë shkëmb Me largu me hapë dherën që ne dalim Mir po me çka me lut Zotin Gjell -Gjell -Gjell tha, Allahun, që do të gjëna ne hu. Njoni tha, po e lutim Allahun, shikoni këtë mençuri. Po po e lutim Allahun me punë më të mirë që i kena bë. Po ti një punë që ti më të mirën thua Zot, unë ku buni punë të mirë, nëse çat punë ti ma ke bë kabull, ma ke pranuar dhe je kënaçur, për hir se si së punën largojë kët shkum. Ulen të tret po mendojnë, ç'llash puna më e mirë që ka të bëj. Edhe unë gri ti pari dhe tha o zotë jam që i ka i pari, pa qëve me vëdo me vëlluti, Allah që le ola me oa largu shkëmber thë o zotë jam un i kompaz dhe prind dhe vjetër të leq dhe kompaz bakti gjithë mon do tëtë merja qumshti nga baktia, mjelja ljupën në bëshja kovën me qumsht dhe shkoja në shtëpi. Masë pari prindve të mi u japësha qumshtin pastaj familjes. Masë pari prindve. Mandej tjerve. Tëtë të një natë u vënohën nga se mu shka përderdhën baktia. E duke i mbledhe, duke i të buë, dhe sa e rëdhën e shpejme atë kovën me qumsht, i kishtë e zënë gjumë i prindrit. Dhe të në të të të të të të të të të të të të të të të të Ta shkësë mësu, mi jabë dikujt para prindve. A ma ata po flajnë, dërse familia pa e kërkanë qumshtin. Ta këmë qëndru në këmbë para prindve të mi, dheri së në zgju, me kofë e ndorë, si të delgjume, mi odhonë qumshtin me heramë. Ta ndërse familia kërkanë të qumshtin, nuk mësha mi odhonë dikuj tjetër para ty në. Andaj prita natën dheri së ozuan dikur, dhe udha shtëpinë, qëmshtë, si kur e kësha zakanë zakan me bo këtë punë. Hëto Allah, në qëpëse këtë mundë, e këtë sakrificë, e këtë respektë për prënd të vi, e këmbo për hirë tonën, për kërgjët e tërveç për hirë tonën, se ti e di që këna që është me i respektu prënd, nëse e këmbo për hirë tonën, o Allah, në e dërgo këtë shkëmpë. Në e dërgo, në e he këtë shkëmpë që në e kam dhe da është i Allahu gjenë lewala, Allahu të bare këta është i fëqeshëm, si duhet ndihimtar, apo nuk i duhet në argat vetë, dhe urdën zote gjenë lewala, dhe levizi pak shkëmbi nga pozitë ati. Fëllajnë me hi dritë e dilit, po nuk i nzike me dalë, e ndër nuk ish hapur sa duhet. Unë ngrit i dyti, thashë. I dyti ngrit me, me bot duha njësi kurse i pari. Ky i dyti kishë pas një problem të tëtë. Tha ozat Unë kam qeni pasur Mirë për kom pas një problem Si jam dashuru me një gru që se kom pas halad Kam tentun mirat të ndryshme Me emmashru Por aja refuzante ishte ndershme Tha diri sa ishte një kohë varfrije Një kohë skamjes Tha dhe aja U balavachua me urit madhe Varfrije madhe Ndërsa unë e kisha Dhe erën dherën ti me të kërkon Buk I thasht të edin kushtin Ka kërku Allah në rrët në derin e saj për balu shqimit Dhe ajo e detiruar Nga gjendja skajshme e varfris Disi me dhun pranem Ajo i filan të jafroat Ndërsa jo i that Kifrik Zotin Adin që kemi dhun Allah të lëgari që ka jetu bo Subhana thot kjo fjale asaj Këm tha kifrik Allah Më goditi Më kokë Dhe u të reka pesaj, u pëndova, i dhasht shka dëndë, i thash shka se je i lirë. O zote, jam, në qofëse ma ke përmu pëndimin, dhe në qofëse e kumlon këtë pun të keqë për hirë tonin, se kur kush së më ka po, kumujt me bëdhe, a pësutit kur kush më smëm, as më smëm, po as më, më smëm marrë në përgjësia së kur gjë. Vec nga frika, pe i te e kumlon këtë pun, qofëse, o zote, kam qënë i sinqerë, në alergo Në lënërë këtë, shkëmë. Dhe zote gjellë leuale, le vizi prapë shkëmë. E dhe këti ju ka pranu, ju ka pranu vuh, puna. I tretje të ndërënëzë dhe i funde, tha, o zote i madhe, te e dinë se onë e këm pas një kontor, një argat. E këm marë një argat, ma një në që, ma krymë një punë. Kënë e marë veshë që, kërtë ma krymë këtë punë, që kjo është shpërblimetë. Thot, kure këti punën, disi nuk ishte i knaqër me shpërblimin. Tha, jasë se marrë këta, du ma shumë. Po, ti, robë i zotit, ka vash, që nga marrë vashë? Qështu që nga marrë vashë? Që ka? Kja se marrë dhe la o shkaj? Ela hakun e ti se murë? Edhe shkaj. Kuj njëri që ka bu? Hakun e ti e ka marrë, e ka investu në pasurin e ti, si me kun aj, orta ki tina. Edhe kada është Allahu Gjellera kalon Bërreqet A i me atë pasurit i ka ble bakti Diri sa so është mush Një fushë bakti Ja ka pagu një qaban me alujtë baktin Kalon herdo kërdo vjenaj Kër ka ardhe dikuri në zonë punën gusht U me të lazëm dhe për që ato pak Që zek e me i marë një herë Erë tash me i marë Tha atë shpërblimi që se ku marë Atë haku në temë, ama Tha, shkat të filon fusha, a përshatje poshtë, po, thë ato lopë të bakti që në të ketën të ujat, dhe tja i gore përpër me mua, thë e të stëhë zi ubi, tja përpërme i gore me mua, unë e këm pas një grësht, qëka është këm pas i ise, qëta e marrë me marrë, thët, orëb i zotit, ato që të të se ke marrë, unë e kom investu, ka dorë zotit ka e bereqet që aja është e jotja, shka dhe merë Tha zëtë në qovë se ku më bëhë për hatar tonën këtë punë Se kur kur së më këndit du Unë më për i pasën, i forët Ku më adon, asat, mësë më mësë mi adhonë Ku më më më asa ta pak mësë mi adhonë Me honë se këtë dashë fëllëm që më të tashë Mirë po, frikën dhe i zotët Oto Allah në që ose kam qeni sinqert për hirë tonën Për këtë punë, ne e lërëa këtë shkëm Dashtë i Allahu gjallë lehoj edhe këti u bëhë ka bë të ndërnëzër të shonë një venë sa të mundi të shonë një venë sa të mundi të shonë një venë sa të mundi mështë një venë sa të mundi, zotë i rrujë që është për bleft këtë regjim të ndërnëzër që ka një sa do këtë ka ere në shla let me e kalzu i thjesht me e kalzu mirë po që ka marë mësim nga pe këti rëfime, këtë ka shumë mësime unë e përdu se kërso që i ka, dirin kone e zonet, Me i përmenë disa dobi me rëndësi nga kërë fëmë E para të ndërlozër Se njerëzit gjithë mund jetë në kësoj bote ka plohen nga sprovat, krizat apo? Dhe gjithë mund njerë kanë nevoj Me ju ndih mudikosh, kanë nevoj për përkrahia Kanë nevoj për ndim, kanë nevoj ndërsa përkrahja dhe ndihma më ma e madhe, ku e kemi? E kemi të këllahu gjellë në gjellalu. Mirë pa. Qëka në jepë këmsim? Këmsim në jepë se nëse dënë allahu me të ndihmu, nëse dënë allahu me të përkrah, nëse dënë allahu gjellë në gjellalu me ti hapë rrugët. E krejt ato që ki nevoj. Du është në pasë Një, dush me pas një një, një lej kredije të zote Dush me pas një lej, një lej, një lej Dhe të të punet para kalume të zote Me pas një që kanë të kalume të Allah që ndërë Dushka dush me pas taj Shukon një anaj që kanë thotë në Koran Këtu e në fjallë të Allah O idha sa e lëka i badi amni fe inni karib O gjibu dhe uve të dhe i dhe dhe an Feljes të gjibu li Vëlljuq minu bila allu mirshudhu Allah u thëtë Kërë të pysin në rapt e mi për mua Muhammed, ty o Muhammed Kërë të pysin në rapt e mi për mua Unë jam afer I ndëgjaj, i shah I përcjeli I përgjidjen Lutje se ati Që më të rrat Andaj, feljes të gjibu li Lëtë me përgjidjen E rata mua Dikush për njerëzve lutë Allah në gjëllë dhe gjëllë hu Thëtë, vëllahogj E lutë a zotë në lutë ati podush, mire me budoj Po në qësa për lutë i Allah së më, më përgjigjet Na mërzitëm njëherë Allah më së më, më të përgjigj E sarë Allah në kathirë neve Në këna dhënë qërë dhe pak ishë Allah ti në kismet Epo? E po? E kështë ka ma shumë dhe i përkan A na këna ma shumë nevoj Me ju përgjigjë Allah në allahu neve Na kem në ujë Allah në më përgjigjë Allah nuk në thratë një përgjigjat i pësa i kanoj për neve Ndërsa ne thrasim Allah në se na kem në ujë për te Dhe dinet të ndërnë ndër, vëzëm Se asë një herë Kur ti e lutë Zotin Gjellë dhe Gjellalu Kur Masë me ndësë Allah të i këthënë Dur të bëshë Mosë ga po me qëku ma një kështu Mirë pa Allahu gjellë në gjellari o shtajtë cilë e dini mësë mire që është më të përgjigjë. Ne lutim Zotin për shumë për një punë, pa një është e vogënë, edhe mësë në arritë, e ka përsa një jetët. E Allahu dëndë që për shkakt të kësoj doaja, me të rrujt për një takësirati, një fatkecije më të madhe që ka pas më të godit të nuk e dinë. E Allahu e shëndrën këtë dua për atë fatkecije. Ose Allahu të arunë kë Të arunë Allahu gjëllua ditë në gjykimit E është e Allahu që me se vape së pojes të mirë Andaj të arunë këtë doa Se me të përgjigjë këtë dënja E harqite që apë po. të mu E e lutë po, ata këmja po, u kry E Allahu kërë nuk të jepë Jepë se nuk kajë Ose nuk dëme dënë Po Allahu gjëllua dëme të arunë si se vape Shëpëllum ditë në gjykimit Andaj kur aj që lutë Allahu nuk kur Kur mos është gënja lutë zonë gjendora vazhdimisht thuaj oh Allah ne sot hajd bëj aftëkë mirësi lutë ti vazhdimisht lutë edhe për gjithë gjyllah xhallahu te wala kur thot muezin hayya ala salla sa e ja namaz e ja salla oh Allah po thirr përgjigju kur lauth të thirr bëj kët pun përgjigju kur lauth të thirr largo nga kjo pun përgjigju largo e çe pastaj kur ti qej durën oh Allah Kër më këthirë, jë mundu më u përgjigjë Andaj sot kam nevoj për ty të tim u përgjigjë mua Se kurse kam bukë të njërst Andaj besimtaret e mi të ndërruzë Kër kam probleme I këthinë Allah gjelë në gjelalu I këthinë Allah të pare kote A ti i lutën A ti i drejtun Dhe e mira e këse lutje Dhe e mira e këti këthimit e ka lau Azo gjelë është se Nuk kanu i pëndërmjësim Apo? Ti kër ki të lashe A duhet marrë të hoqë, a mi dhënë hoqës Hoqë, lëtë Allah umë për mu se në sënë lutëm A ka kështë të na? Ska të kamështë Hoqë e ku mbo një gjënatë madhë Ta shumë e përdu me të këllu që a ku mbo më të rëfjë ty E me ma falë gjënani Unë e s'ta falë gjënani Unë e sënëja falë i vetës të hemë gjënatë e mija Lëtë me lutë Allah umë gjëllë olë Allah umë këfir lio, Allah, Allah umë në falë Allah umë në fal S'ka ndoë maskuasta vori kërkujt, as të kërkosh me sku. I kthesh Allahu gjithmonë drejt për drejt, u shoh Zoti erë. Unë kam nevojë për këtë. Unë jam kët krizë, unë jam këtë, këtë lëshë. Edhe mundomë po kështu si punë mira më thonë O Zot, prindëmi kom këqyr. A mundesh më thonë Allahu çështot që i ke këqyr prind të mi? O Allah, ne se kam gjeni sinqëll në këtë kujdes për prindëmi. A mundesh më i thonë çështot? Ose tjetër gjeni punë të mirë që shpeson të ka lau, që të ka bu, ka bun, lëtë Allah, në gjithë dhe ola që Allah me t'bozgjivje, me t'bo rrugdallin nga krizë dhe shumëta. Mësimi i dy që mërëm të ndërlozëm për i këti rëfimit madhështë, se padrejcija nda njerëzve, si kusë të kjo djallë, ishte i pasun, dhe donë të me pasuim e keqë përdur, halën e njerëzve, me me autoritet të tim me, me keq çpëdurim mjerimin e njerëzve, fukarllëkurë njerëzve. Po më i pasun kontroll me momentat që ka don. Padrërcimi këtu. Padrësia të ndrozë, të sjell krizën, sjell të lëshë, sjell problemet të njerëzve. Kur njerëzit e padrejt pendohen e i kthejnë drejtësisë dhe jetën dorë nga keq çpëdurimi, edhe i pasurisë të njerëzve. Kjekin do nga keqpërdrimi edhe i hallit të njerëzve Edhe kjekin do nga keqpërdrimi i dopsis të njerëzve Për kundrazi, atë e përdorin autoritetin e të në pushtetin e të në pasin e të në një bo hall njerëzve Kur që shtu ka, Zotë Gjellë Leola i largën ata shkëmbit që ne e kanë mshjën dherën Kriza, problemet të nërëshme që kanë shëshni, nuk largën nëse ka padrici Nuk ka përparaim, nuk ka rahmet të Allahut, nuk ka zgjidhje krizash me një shozni ku shtypet i dobte, ku nuk përgdëlen të fëtimin, atje ku nuk mbështeten, nuk përkrohat ai që është bëjë pa drejt. Atje ku nuk ka, nuk ka kujdes për njerëz të varfër, në asnjë fdat që është vijnë krizat shumë të, vijnë të lashët shumë të. Ja shiko këy. Ky ishte në krizë, edhe ajo grua ishte në krizë, edhe ai ishte në krizë dhe ky në krizë. Apo, ai ishte në krizë të varfërisë e ky ishte në krizë të shpellës, çmë ke me dal. Nuk e keq përdorë krizën as atje, po u pendua tek as e rrugës, apo biking gatë kon me keq përdor. Po u pendua tek Zoti Xhëlaluha. Nuk ja keq përdorë hallin kërkujt, edhe Zoti Xhëlaluha pastaj I boni zidje Që kësut Allah të bon zidje Gase kjo dunia silat Allah u gjellë levala tilke lë ajamu Nuda u luhabajnë në nësë Të ndërëm dhe lazënë besintar Allah u thot tilke lë ajamu Këtu e ndë që na i silim Sëtë jë i fortë Sëtë jë më pushtetë Sëtë kipare E silë zote gjellë levala Dikanë që sësë këdashme E kërë refuzukëm Heqë që atje pak se së këm vaktë Ja bjenë Allah u ati njesër me konvent që shiqopror Allah plotën këtë dunjë para se më dalë në herat. Prandaj, njëri tek çka ia pa Allahu xhallahu wala, kërp Allahu pasuni, kërp Allahu shëndet, kërp Allahu forcë, kërp Allahu autoritet. Çdo që të kërp Allahu xhallahu wala mundohu me të, me i bë më të mirë të jerra. Të kërp Allahu dije. Çdo që të kërp Zoti xhallahu mundon njerëz me bujorë, me punë njerëz, me punë njerëzidhje. Ngase nga veprat më dashura tek Allahu është mëni më të jerra. Peygamberi Aleyhi Salatu Vesan të ndërnozëm Ka të regu Në kam su Se një gru Se di me amin As nuk përna interesën amin saj Po ka të regu se ka ndodhë Kështu kjo është e vërtir Ka thonë Peygamberi Aleyhi Salatu Sallam Dekalet El mërëtu En nara Fi hirra Një grua Ka hynë njëhënam Para me ndonë njëhënamu hi Allah unë arruj Pësa hujnë njëhënamu fiherëve, përshkak një macë, për një macë, ka përfëdun gjëhenë, pëse? Atë macë e ka marë, e ka tëtru, e, e është krije sa laud, e ka tëtru macën, dhe e ka mshirë mreve një dhume, asë nuk e ka ushqy macën, që i ka lanë mongër, e asë nuk e ka lunë macën e rratë me dole, e vetë me lipë me ushqy, dhe i sa ka ngorën macën, për kitë zullum që e ka për macës, Zotët gjellore e ka që në gjennan E paramena me i bozum Rabve të zotët njerëzë Asë mësë në uajep atë që u të kanë E asë mësë me ilonë Rahat me e marat a vetë atë që i të dëpsohen, kanë Dirëso njerëzët dëpsohen E të likshtohen Përëndaj krizat Të lashet i largohen Në qofë se e përkralë një gjithën Në, në qofë se e ndihmonë të doptin E fukaran, e jetimin E gruan e vejë E gjithë ku që është bëhe padrejt, jena me ta E nuk jena me padrejtin Nuk jena me zullumqarën Nga se tha pejgamberi s.a.sallem Tha unë sur e hake Dhalimen e madhluma Tha ndihmoj e vlaun tën Edhe kur është i padrejt Edhe kur, boh, edhe kur i bojt e padrejt Tha ja Resul Allah Kur i bojt e padrejt e dim shmenimu E që është me e njimu zullumqarën Që është me e ndihmu pjeqen Tha duke e ndalë për izolumet Nade një, mosre dhe më vokesh I një mëni ati në mas pari, të një tjërëve Prandaj Shoshnija që Ka përkrahje Shoshnija që E ndihman njërën e dokt Shoshnija që ka respekt dhe i prindve Dhe njerëzet vjetër Dhe i të smudve Dhe i të varëfërve Ju bënë Allahus zidhe në krizët E shumë ta që i kënjit në kësaj bote Sipur se o bërë Allahus zidhe në këto kriz që mbi në këtë shpellë. Kam edhe dobi tjera që nuk po kam qef me long katërgim e pa i përmend, por koha e zonit nuk duhet t'ju bën nga koha më tepër e shpresoj që në xhimon e arshë do të vazhdojmë ende me dobit e rrotës nga kërcënf më të shtorr që na e ka treguar pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ti ç't marrim në mysim se si duhet të mosim në jetën e kësaj bote dhe si duhet me lut Allahu xhelalu ala dhe çilla është rruga e drejtë me dalje prej krizave të larshme e problemeve shumë të aq që kemi në Jete në kësoj bote Allahu gjenë lëwala në ruet nga gjdo fatkesi e telashe Allahu madh e në madhe e lësën këtë ditë të shenjë Bekuar ditë në gjumatë Që Allahu gjenë lëwala gjdo të telashe e krizë E problem që kemi, Allahu më në alarmu Dhe Allahu të në bunë sebep Që na njonit tjetët me i njimu E qaj problemet e telashe të me i te i kalu Allahu në i shërof të smurit tanë U ndimuf të darbëve tanë, të varbëve tanë dhe Allah u gjëllë në u alë i u zoft ata që bujnë pa drejt në shëshnin ton ata që keqë shfordurim zot i u zoft dhe i bëft të drejt e të mirë për shëshnin dhe veni ku ata jeton me ka që për i dhufon ka orkua e zonë në zot i shlublejt u sallu dhamu ala muhammedin u ala ali u sallu dhe më të simën këthira